És Noé története, ez egy érdekes történet már múlt héten, mert bevezette, ugye a, a, a, eset szó arról, milyen, milyen környezetben volt az egész a, történet, mennyire megromlott a világ, milyen a, bűnös a, helyzet állt elő, és a, persze azt hogy a vagy tehetjük így magunkban, hogy hát. Ma persze mennyivel jobb a helyzet, úgyhogy jogos a kérdés, hogy tényleg ma mennyivel jobb a helyzet, talán semmivel nem jobb a helyzet, úgyhogy jöhetne ma is egy özönvíz, simán, de majd erre ö, utalok néhány szóval. Olvasom az egy Mózes 6. 8. verstől, bár ez a múltkori a záróverse volt, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt noé ez a története. Noé igaz ember volt, fethetetlen a maga nemzedékében. Az isten -e járt Noé. Noé három fiúk nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, és mindenki rosszul tért a földön. Ezt mondta Isten noé -nak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal a termel miattuk a föld, ezért elpusztítom őket a földel együtt. Csinálj bárkát hóferfából, készíts rekeszeket a bárkába és vond be kívülbelül szurokkal, így készítsd el azt. A bárka kossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálja bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről a bárka ajtaját az oldalára helyezt. Készíts alsó, középső és felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre léptek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőt stények legyenek azok. Madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Gyűjts be magadhoz, hogy legyen ennivalótok neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Uram, köszönjük a te ígéret, kérlek te nyisd ki most így előttünk, taníts minket, Uram, a te utaidra, taníts meg minket, Uram, arra, hogy milyen a te szíved, hogy egyre jobban megismerhessünk téged. Amen. Történet. Három fő, uh, mondjuk úgy, hogy szereplőről lehet Beszélni, bár nem szeretem ezt a szót, mert szereplők általában meg nem történt eseményekben vannak tenni színdarabokra. Ez egy megtörtént esemény az özönvíz, bármennyire is vitatják a tudósok. Néha, némely tudósok tegyük hozzá. Noiról esik szó, szó esik a, a nemzedékről, a megromlott nemzedékről. Arról a világról, akik körülvették akkor noé és szó esik magáról a bárkáról, egy kicsit ilyen technikai ö, dolgokról is szó lesz. Szóval először is azt olvashatjuk noé hogy Noé fethetetlen volt. Szeretnék így az elején tisztázni egy dolgot, hogy, hogy Noé ö, egész biztosan nem volt bűntelen, hiszen a Róma 3.23-ban lehet olvasni, hogy Mindjárt vétkeztek, mindenki vétkezett, és hiány van az Isten dicsőségének. Ez minden emberre, minden egyes emberre igaz. Nincs olyan, aki ne vétkezett volna. Tehát hogy kell értenünk azt, hogy Noé büntelen volt? Noé fedhetetlen volt. Ugye az azt jelenti, hogy nem lehetett rá semmi rosszat mondani. Biztos vagyok benne, ab, hogy noé ott kell keresni az ő fedhetetlenségét, hogy Istennel járt. És, kegyelmet talált az Úr előtt. A Istennel járásnak a fontos dolga az, hogy valaki, ugye van az a vicca arról, ugye, hogy az igaz ember tudja magáról, hogy amíg él, bűnözik. Ugye? A bűnöző meg tudja magáról, hogy amíg bűnözik, addig él, de... Szóval ennek nyilván az a oldala igaz, hogy az igaz ember tudja magáról, hogy nem lehet igaz önmagától Isten előtt. És Noéra jellemző volt, hogy Isten kereste, Noé kereste Istent, hiszen azt, hogy persze Isten is kereste Noét, és Noéban volt egy olyan alaphit, hogy, hogy bízott abban, hogy a világ nem csak a őt körülvevő bűnös emberekből áll. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos Noé történeténél, hogy Isten nem csak, Noé nem csak kereste Istent, hanem kezdte Noé megérteni Istennek a gondolkodását, Istennek a szívét. Kezdte megérteni Noé azt, hogy az ember nem lehet jó önmagától, de Isten tökéletes és szent, és Isten elkészítette egy, egy szabadolási utat. És ugye a később fogjuk majd a nyolcadik fejezetben, két fejezettel később olvasni azt, amikor Noé kijött a bárkából, és állatáldozatot mutat be Istennek, hogy ez Noé gondolkodásához hozzátartozott az állat, áldozati állat bemutatása. És ö, hozzátartozott az a gondolkodás, hogy hogy van fölöttem Isten, aki mindenható, én vagyok a bűnös ember, aki, akinek nincs más reménysége, csak Isten, és Istennek ö, mutatok be áldozatot, mert tudom azt, hogy nem az én véremet, nem az én cselekedeteimet fogja Isten igazként elfogadni, hanem Isten egy áldozatot ö, kér tőlem, hogy ő rá helyezze az én védkeimet. Tehát, noi gondolkodásában azt, hogy ő Istennel járt, kereste Istent, egyre jobban benne volt ez, a, ez az alázat, hogy nem a saját igazságában bízott. És megértette Istennek a gondoskodását egy helyettesítő áldozatról, és bízott Istenben. És azt olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 7. versében, Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók. És Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát a megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. De Noé megismerte Isten akaratát, sőt annyira közvetlen kapcsolat alakul ki Noé és Isten között, hogy, hogy Isten... Egy ilyen hatalmas titkot bíz Noéra. Ma egyik titkos szolgálat az talán sincs ekkora nagy titok, hogy mikor és hogy fogom elpusztítani a Földet Isten részéről. De Noé ez, ez az információ rendelkezésére állt, mert kapcsolata volt Istennel. Amit még láthatjuk, hogy Noé nem csupán elméleti hívő volt. Noé engedelmeskedett, ugye ezt a bárkát majd ki fogok térni rá, hogy kb. mekkora volt meg, hogy nézett ki. Ezt nem volt kis dolog megépíteni, erre föl kellett tennie az életét. Ez nem úgy volt, hogy szabad idejében, csak úgy esténként farag egy picit ugye, egy hobbiból, hanem ez, ez komoly, komoly műszaki munka volt, egy hatalmas építkezés volt. De Noé ezt megtette, és Noé nem elméleti hívő volt, hanem gyakorlati hívő volt. Ugye gondolkodtam azon, hogy többféle elméleti hívő van. Vannak a vasárnapi típusú elméleti hívők, akik meghallgatják a tanítást, vagy éppen elolvassák reggel az igét, egyet is értenek vele, aztán utána úgy élik az életüket, teljesen ellentétesen. Aztán van olyan elméleti hívő is, aki egyetért az igével, el is hagyja a bűneit, próbál távol maradni a bűnöktől, de úgy valahogy megelégszik ennyivel, hogy oké, okay, köszönöm, örülök, hogy élek, de úgy egyébként hagyatok békén egyéb dolgokkal. De Noé egy aktív hívő volt, megértette Isten akaratát, és igenis kétkezi munkára, cselekedetekre fordította. Ugye gyakorlevelében azt olvassuk, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Tehát, hogyha nincsenek cselekedeteid, akkor a te hited az egy ilyen... az ilyen... az ilyen semmi, az, az, az igazából nem. Nem sokat ér. Szóval ez egy kihívás. És amit így szeretnék bátorítani benneteket erre, hogy Isten ezt akarja bennünk kiformálni, hogy ne elméleti keresztények legyünk, hanem, hanem olyan keresztények, akik, akik megértettük Isten akaratát, és meg is cselekedjük azokat. És... Van az evangéliumokban a talentum példázat, ugye az azt mondja, hogy kire, kire mennyit bízott persze rá Isten, és a, aki ugye jól gazdálkodik vele, tehát nem csak ül és elássa, hanem, hanem meri kockáztatni, meri azt a pénzt beforgatni és többet nyerni vele, ugye az arra Isten utána még többet fog bízni. És így volt valószínűleg Noé is, hogy először kisebb dolgokban Isten kipróbálta az ő hitét, aztán utána ö, egyre nagyobb dolgokat bízott rá egészen egy ilyen bárkát a világ megmentésében való részvételt. És hiszem azt, hogy Isten ugyanígy van veled is. Tudod, kezd el, kezd el megcselekedni azokat a kis dolgokat, amiket megértettél Istentől. És tudjátok, ez úgy van, hogyha elkezded megcselekedni, akkor Isten közben formál, közben kezd felépíteni téged és formálja a hitedet, formálja a hallásodat formálja a kitartásodat és sok-sok minden mást formál Isten közben, hogyha tesszük az ő akaratát egy, az, ami kenyerünk. Higgyétek el, sokkal többet ad az, hogyha cselekedjük Istennek az akaratát, mint amennyit elvesztő. Adunk valamit, Időnket, pénzünket, gondolkodásunkat, energiánkat, stb. De még többet kapunk ezáltal vissza, mert Isten egyre jobban formál minket. Na szóval összefoglalva, Noé nem volt büntelem, de azt tudjuk Noéról, hogy kereste Istent, és azt is tudjuk Noéról, hogy megcselekedte azt, amit Istentől megértett, hogy meg kell tennie. Van egy bárka elvileg, ahol egy képként be van szúrva. Igen. a szóval bárka. Jó? Hát, hagyjuk itt ezt a képet, ez jó lesz. A bárkáról annyit lehet tudni, hogy mértékegységekről van egy kis ö, vita, de nagyjából ö, én úgy írtam ki, hogy nagyjából 140 méter hosszú lehetett, 23 méter széles és 14 méter magas. Ha azt nézzük, hogy ez egy fáblács volt szerkezet volt, és még úsznia is kellett, akkor ez a korának gyakorlatilag csúcs teljesítményét képviselte. Ugye a ilyen nagy szerkezetet rekeszesekre mondta Isten, hogy csináljon meg noé tehát ilyen rekeszes szerkezete volt neki, és több szintje volt. Ezáltal is erősebb lett az egész szerkezet, hogy nem egy nagy edény volt egyrészt, másrészt meg ugye a benne lévő hely kihasználása így vált lehetővé. Ami egy érdekessége, hogy dupla szurok volt rajta. A manapság vannak ilyen úgynevezett szendvics szerkezetek. Van egy, biztos láttatok már olyat, hogy van egy viszonylag puha anyag, és az egyik felén és a másik felén is ö, ilyen ö, műanyaggal meg van erősítve, és az egész már úgy együtt egy elég erős anyagot ö, jelent. És ugye ez a kóferfa, ami gyakorlatilag valamilyen fajta cédrus lehetett, ö, leginkább mondjuk úgy, hogy egy közönséges deszka ö, volt, a, akkor használatos nagy mennyiségben rendelkezésre álló anyag volt, Mindkét oldalát bevont a noé szurokkal, ez egyrészt ugye kívülről nem jött, ki a, nem jött a víz a bárkába, ugye, és a bárkából bentről se tudott kimenni semmi, de leginkább az arra volt hivatott, hogy egy stabilitást adjon, összeragassza gyakorlatilag a szurok. Ez egyfajta növényi szurok volt akkoriban, tehát nem, nem ilyen ásványi olaj eredetű szurok volt, hanem növényi szurok volt mintha egy jó erős lazúr lenne, tulajdonképpen úgy kell elképzelni. Ugye a mai kutatók azt mondják, hogy hát nyilvánvalóan Noé Bárkája az létezhetett, de nyilván nem volt özen bíz, hiszen ha... Isten elpusztította volna az összes állat, vagy meg akarta volna menteni az összes állatfajt, akkor ugye ma is még fedeznek fel új fajokat, hát akkor több mint másfél millió állatfajt kellett volna a bárkára fölmenteni, és nyilván ezért nem lehetséges. Ez hiszen ugye a mekkora volt a bárka, és hány állatfaj van. Én azt gondolom, vannak ilyen spekulációk, és tényleg rengeteg faj van. Nem lehet, nem tudhatjuk. Tehát nagyon óvatosan kell mindig ilyenkor gondolkodnunk, és nagyon alázatosan kell gondolkodnunk az igével szemben. Ugye ezt úgymond, úgymond bibliakritikusok gondolják, és én azt tanultam a bibliaiskolában az egyik tanárunktól, hogy a bibliakritika az egy nagyon hasznos dolog, akkor, hogyha engedem, hogy a Biblia kritizáljon engem, és nem fordítva. Hogy, meg, hogy vitatom a biblia állításait. Ki, ki tudja, hogy mekkora állatok lehettek? Persze, ugye van, aki azt mondja, hogy tojásokba vitte fel a, a madarat, hát ugye a, nem tudom, hogy tojásokat hogy lehetett összegyűjteni, vagy, hogy nem tudjuk, tehát vannak különböző spekulációk, azt tudjuk, hogy állatokat vitt fel, hogy kicsi, kiskorú állatokat vitte fel, Noé. nem tudjuk. Illetve, hogy az a csomófaj. Hát azt kell tudni, gyakoriban. Ugye az emberek, biztos olvasták a Bibliát, sokkal tovább éltek. Tehát én 800 éves, 5-6-7-800 éves korukig éltek. Teljesen más genetikája volt az emberiségnek. És nem tudhatjuk azt, hogy esetleg olyan állatokat vezetett oda Isten noé várkájához, amelyek magukba hordozták azt a későbbi genetikai diverzifikációt ilyen szép kimagyar fejezéssel éjek, hogy azok további alfajokat képesek voltak később létrehozni. Tehát, én azt mondom, hogy ha valaki szeretné a fejét fájlalni, ugye, akkor meg lehet próbálni az özönvíz és a bárka körüli dolgokat megcáfolni, amit ír az iget, de meg lehet próbálni, bizonyítani és nincs értelme az a jó nekünk, hogyha elhisszük azt, amit Isten igéje mond, mert nem szégyenülünk meg. Illetve ott van még a, a sok eledel, a kaja. Ö, ugye Isten, aki teremtette a világot, a semmiből létrehozta a, a létezőket, nem létezékből hívta elő a létezőket, megmutatta nekünk, amikor itt járt a földön emberi formában Jézus, hogy adjatok, adjatok öt halat, vagy öt kenyeret és két halat. És ugye megetetett vele 5000 embert. Most gondoljátok, hogy a bárkában, Istennek tudott volna egy éjszakát gyorsan még egy kis izé, lehet, hogy Noé így jött, érted egy másnap reggel, hogy a fenében, én rosszul emlékeztem, hogy mennyi izé volt, mennyi széna volt. Jó, a fiúk van még, jó, jó, oké. Istennek ez gond lett volna, nem? Hiszen, ugye ezen is megy itt a mai... Bibliakritikusoknak agyalás, hogy hát, hát hogy mennyi még az étel is be kellett volna a férjen, hogy kell raktározni, hogy ne romoljon, meg tudjátok, Istennek minden lehetséges. Én hiszem azt, hogy a bárka is egy hasonló dolog volt, mint az öt kenyér és két hal, hogy, hogy csinálj egy bárkát. És, és Isten annyi minden mást hozzátett, amiről nem szól az ige, de hiszem azt, hogy Isten kegyelme folyamatosan ö, ott volt. És csodákat tett. És ahogy pár héttel ezelőtt itt volt, talán emlékeztek néhányan Attila, aki a teremtéssel kapcsolatban tartott előadást, mint Bibliát ismerő, egyrészt lelkipásztor, másrészt meg régész, ő mondta, hogy a tudomány, a mai tudomány is tele van tényként elfogadott feltételezésekkel. Ez hát olyan sokáig feltételezték, meg olyan sokáig mondogatták azokat a feltételezéseket, hogy utána már egy idő után tényként fogadjuk el. És ö, én azért azt gondolom, hogy ezek részéről, az ilyen tudósok részéről igen nagyfokú illetlenség ö, kritizálni azt, ami Isten igényében meg van írva. És még egyszer, hogy aki bízik Isten igéjében, az nem szégyenlő meg. Ezt jó tudni. Jó, szerintem így a... Ja, a, ezt, ezt még elmondanám így a bárkával kapcsolatosan, Ez egy, tehát megtalálták, nem az eredeti bárkát, hanem Hollandiában azt az embert, aki megépítette ö, a Biblia leírásai szerint életnagyságúban a bárkát, és, ö, az ott áll Hollandiában. És ami, ami érdekessége még ugye az ablakok fölül vannak, tehát valószínűleg a lehelyezett rakomány hat, súlyának hatására lesüllyedt a hajó és még jobban stabilizálta magát. És ugye az ablakok azért vannak ö, fölül, ja, és ott ö, áll előle egy zsiráf, az országban műziráf lehetne, másik ö, oldalról is lefényképezték a hajót, meg másik ö, időjárási körülmények között, és hát az a zsiráf az vagy nagyon kitartó, vagy műziráf, tehát az ott van az eljén. Igen, szóval... Hát ez egy ilyen fikció, nem biztos, hogy így nézett ki Noé bárkája. Én azt gondolom, nincs jelentősége, nincs jelentősége, hogy egész pontosan hogy nézett ki Noé bárkája. Másik, ami egy ilyen botránkozási pont a bárkával kapcsolatosan, meg az özönvízzel kapcsolatosan, nem csak az, hogy ugye, hát ugye hogyan voltak a földrétegek, mennyi állat pusztult el, meg dínók megmaradtak-e, vagy elpusztultak, ugye, cápák elpusztultak azok megmaradtak, ahogy a vízbe voltak. Szóval, a másik botránkozási pont, hogy hogy tehet Isten ilyet? Milyen Isten az, aki elpusztítja a Földet? Megteremti a Földet, és elpusztítja. Két dolgot szeretnék így fölhozni. Ez egyik, hogy Istenek van joga hozzá. Senki másnak. De Istennek van joga. Ugyanis Jézus, amikor imádkozik a miatjánunkat, így zárja, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, az ország. Ez azt jelenti, hogy Istené minden. És bár ugye mi azt szoktuk mondani, hogy tulajdonjogot formálunk egy területre, mert megveszünk, mert kialakult egy társadalom, és megvettünk egy területet, de Istené az egész világ, és Istennek joga van bármit tenni vele. Másik ugye az a kérdés, hogy milyen Isten lehet az, aki, aki hoz egy ilyen erős döntést. Mindig fontos feltenni azt a kérdést, hogy Isten mit tett meg azokért az emberekért, akik ott voltak akkor. Mit tett meg Noé idejében az emberekért? Az 1 Péter 3.18-20-ig olvasom. Ez Jézusról szól már. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halára adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott bár, a női napjaiban a bárka készítésekor. Milyen érdekes, igaz? Jézus halála után feltámad, és abban az új lelki formájában elmegy azokhoz, akik női idejében az özönvízben elpusztultak. Ez egy nagyon különleges dolog. Pontosan nem tudjuk, hogy mi történt, ott prédikáld nekik. És hiszem hogy ha Jézus prédikál valakinek, akkor, akkor az, az, az, azt értük teszi. És ö, megtudhatjuk azt, hogy ezek az emberek engedetlenek voltak. Vagyis ezek az emberek ismerték Isten akaratát. Tehát már is egy dolog, amit Isten megtett értük, hogy... Isten egész pontosan kinyilvánította nekik az ő akaratát, hogy ne bűnözzetek, ne legyetek paráznadságban, ne, ne gyilkoljátok meg egymást, ne foglalkozzatok okultizmussal az ilyen szellemvilág dolgaival. Tehát biztos vagyok benne, hogy tudhatták ezek az emberek ez alapján, az ige alapján. Azt is tudjuk persze, hogy engedetlenek voltak. De kaptak még egy esélyt, mert Biztos az, hogy Isten nagyon erős döntést hozott ott, és ma is megtehetné ezzel a világgal, mert ha körülnézel a mai világban, ez sem jobb. De ugye Isten megígért, hogy töb többször nem tesz ilyet, többször nem hoz özönbízt a világra, de kaptak még egy esélyt, úgy gondolom, amikor Jézus elment hozzájuk, a, úgy, úgynevező, hogy a lelkeik a börtönbe voltak, hogy vannak, és Jézus elment hozzájuk, és... Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a végénnek a dolognak, de valamiért, valami pluszt tett velük Isten. Nagyon fontos feltenni a kérdést a mi életünkben, hogy Isten mit tesz meg, értünk. Először is, Isten tudtomra adja az ő akaratát. Hiszem azt, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiótok úgy ültek itt, hogy valahol megértettétek Istennek az akaratát. És hiszem azt, hogy nem csak ti vagytok így, hanem sok más ember van, akinek Isten tudtára adja az ő akaratát. Mindenhol elérhető az ő igéje. Azok a népek is, ahol ugye, ahova a kereszténység nem juthatott el fizikai okoknál, azokról is ugye, a római levél azt írja, hogy a lelki fogva megismerhették az, hogy mi a jó és mi a rossz dolog, tehát kvázi megismerhették Istent és Isten akaratát. Tehát Isten, te számodra is tudtodja, adja, hogy mi az ő akarata. Ami egy nagy kegyelem, hogy Isten lemetzi azokat a vadhajtásaidat, amikor, amikor ö, valami nem jön össze, nem sikerül, lehetnet volna maradni Olaszországban, sokáig, feri. És nem sikerül, nem jön össze. Azt, az nem mindig, nem mindig azt jelenti, hogy, hogy hitetlen voltam, vagy bűnös voltam. Nem sokszor azt jelenti, hogy Isten megenged dolgokat, meg történjenek, hogy valami kimenjen az életemből, ami nem odavaló, ami nem kell, amire nincs szükség, ami, ami, ami káros dolog. És ez egy kegyelem. Legyetek hálásak Istennek azért, amikor ilyet tesz veletek. Hogy Isten, rengeteg kegyelemmel áraszt el, és, és nagyon hosszú a türelme Istennek. Ne vissza vele, csak legyetek hálásak azért, hogy Isten nagyon-nagyon türelmes. Nagyon türelmes velem. És mit tesz Isten az utolsó időkben az emberekért? Durván hangzik, de Isten még egyszer meg fogja tenni a világ elpusztítását, és ö, nem csak egy ilyen özönvíz lesz, hanem azt írja az ige, hogy, hogy ö, teljesen elemeire bomlik a világ, tehát teljesen megsemmisül a világ. És ö, persze lesznek különböző fázisai, amire most nem térnék ki, de a Máté 24-37-ben azt olvashatjuk, ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt tettek, a házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noébe ment a bárkába, és semmit sem sejtettek, még el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Lesz egy világvége. Isten türelmesen vár. De Isten megmondta azt, nagyon világosan Jézus Krisztuson keresztül, Tanított az utolsó időkről, hogy lesz egy vége a világnak, nem megy ez így a végtelenségig tovább. De be van határolva, meg vannak számlálva úgymond a világnak a napjai. És a mai világ mennyivel jobban a idejében élteknél semmivel. Ugyanúgy van okkultizmus, ugye? sőt, most már ilyen vegyes dolgok vannak, a paráznaság és az okkultizmus keveréke, ugye elég csak ilyen zenei csatornákat megnyitnod, egész nyíltan hirdetik, főleg ha értesz angolul, akkor meg egyre jobban érted, hogy mit hirdetnek a szexet, az erőszakot, az okkultizmust, ez már egy ilyen, ez a média szintjén, ez egy ilyen példává van emelve az emberek elé. Mindez. És sajnos az a baj, hogy nem csupán egy példa, de nagyon sokan egyre többen mennek, mélyülnek el ebben a dologban. És Isten véget fog vetni ennek a világnak. Persze lesz még rosszabb, valószínűleg egyre rosszabb lesz, de Isten véget vet neki. Amit kell tudni Istenről, mai napig is elkészítette egy bárkát, elkészítette egy menekülési utat, ami nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, Jézus Krisztus által. Jézus a kereszten kifizetett minden adósságot, minden bűnért járó büntetést, és aki hisz benne és követi őt, elfogadja őt megváltójának, az megmenekül ez a menekülés útjára lépett. És amit tudhatunk még, hogy Isten elkészítette egy új és csodálatos világot. Elemeire bomlik a jelenlegi, ugye, szokták viccesen mondani, Jani szokta mondani mindig a jó drága gitárjaira, hogy tudod, jó fog égni a végén. És tényleg, tényleg atomraira bomlik minden. És Isten egy teljesen új világot fog teremteni, amiről Tudhatunk pár dolgot az igéből, jelenések könyvéből, sőt, maga Jézus is tanít pár dolgot, nem tudhatjuk pontosan viszont, hogy milyen lesz. Egyet tudunk, hogy nagyon-nagyon szuper lesz, jó hely lesz. És így a vége felé, egy összefoglalnám pár pontban. Tehát láthatjuk Istenről azt, hogy gyűlöli a bűnt, de azt is láthatjuk, hogy türelmes Isten, de egy ponton eljön az ő ítélete, és véget vet. De elkészítette egy szabadulási utat, egy menekülési utat. És ez elég drága projekt volt. Tudjátok, Noé, noé projektje se lehetett olcsó. Meg kellett venni azt a fát, szakembereket kellett fogadni, valószínűleg noé gazdag ember volt egyébként. De Isten még nagyobb árat fizetett a menekülési útunkért. Az Úr Jézus Krisztus vérel áramban menetelünk Isten országában. És most, hogy így ö, fogjuk venni az úrvacsorát így, csak így legyél hálás Istennek. Azért, hogy Jézust odatta, érted, és, és így, csak így gondolj még azokra a dolgokra, hogy veszed így az úrvacsorát, hogy mi az, amit még Isten megtett a te életedben. Mert olyan, olyan bíztat, olyan bátorító. Annyira szeret minket Isten. Az ő szeretetének ö, a jele. Az ő önfeláldozó szeretetének jele az Úr Hogy Isten minden határon túl szeret minket. És nem hagyott elveszni minket. Imádhozzunk. Köszönjük neked ezt a mai napot. Én olyan hálás vagyok Uram a bizonyságtételekért, hajniért. Uram, ahogy látható az ő életében, hogy, hogy te munkálkodtál, és, és egyszerűen megmagyarázhatatlan módon hoztad őt ki helyzetekből, nehézségekből, és olyan terved van az ő életével, hogy mindannyiunk életével, Uram, terved van. És ad uram, hogy így megértsünk Téged, mi a Te terved, mi a Te akaratod. És köszönöm Uram Ferit is, hogy, hogy lemetszettél egy olyan vadhajtást az ő életéből, ami felé önfelően ment csak így Olaszországba. Köszönjük, hogy hazahoztad őt, Uram és köszönjük Uram, hogy amit te elkezdtél az ő életében, azt megígértet, hogy be is fogod fejezni. Uram, csak így kérünk, még egyszer érte, hogy támogasd Uram, különlegesen, megmagyarázhatatlan módon a te szellemeddel, a te lelkeddel, és attól, hogy ő meg tudjon állni, Jézus. És köszönjük Uram, most így azt, hogy türelmes voltál hozzánk is, hogy tudhatjuk, hogy eljön egy pont, amikor véget vetsz ennek a helyzetnek, amikor jön a te ítéleted, Uram, de te türelmes vagy. És köszönjük, hogy, hogy te mindezt értünk teszed. Istenem, mindezt értünk teszed. És elkészítetted a melekülési utat a te fiad által, az Úr Jézus Krisztus teste és vére által. Uram, hálásak vagyunk neked ezért, hogy annyi mindent tettél, értünk. És Uram, csak így Kérünk téged azért, hogy, hogy hadd láthassuk meg egyre jobban, hogy miket teszel meg értünk, Uram. Hogy átformálódjon a mi szívünk, átformálódjon a mi gondolkodásunk. És legyünk mi is egyre inkább olyanok, mint a türelmesek, és egyre, egyre nagyobb dolgokat merjünk, Uram. Érted, megtenni. Másokért megtenni. Merjünk, merjünk nagyok lenni. Merjünk aktív cselekvő hívőt lenni. Jézus, Te benned, Te miattad, mert Te, te ilyen vagy. Köszönjük neked, Uram. Amen.